Ayat yang ke 16 15 15 dah selesai okay. so, Kita akan mulakan Malam ni dengan ayat yang ke 16 Ke atas insya Allah. Dan seperti biasa Kita akan mulakan Dengan bacaan Ayat yang ke 16, 17, 18 Dan 19 Mintafsir katanya dan berpindah kepada ayat-ayat yang seterusnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim A'amantu bima fis sama'i ay yakhsifa أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمومون أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ الذِّكْر وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ من قبلهم فكيف كان لك Awalam yang rauilah, burung di atas mereka berbunyi dan berbunyi. Tiada yang dapat menahan mereka innahu bikulli shay'in basir alhamdulillah kita telah membacakan ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19 terus kepada ayat yang ke-16 di bawah tajuk ancaman Allah kepada orang-orang kafir. Kita dapati Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini, "Aamin tum man sama'i ay yakhsif bikum al-ardh fa idza Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahawa dia akan menjungkirbalikkan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat ini Memberikan satu amaran kepada kita Khususnya Pada orang-orang kafir Yang tidak beriman Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa Kita tidak sepatutnya Merasa aman Merasa tenang daripada Kaid Tipu hilang Allah subhanahu wa ta'ala kita tahu terdapat beberapa ayat yang menjelaskan bahawa orang yang membuat ukiadiun Allah, wahwadi, wahwadiunum, orang-orang yang membuat tipu helah kepada Allah subhanahuwataala maka Allah subhanahuwataala akan membalas tipu helah mereka. Dalam ayat ini kita kena ingat bahawa kita tidak sepatutnya merasakan aman daripada azab Allah subhanahuwataala. Khususnya kita sebagai orang yang banyak membuat dosa-dosa, tidak wajar bagi kita merasakan yang kita akan ataupun wajib terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wataala. Amin tummanfi sama'i ayyahsifa bikum al ardh fai dahiyatamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit? Pertama sekali dalam ayat ini disebutkan manfi sama Apakah yang dimaksudkan dengan fis sama diterjemahkan di sini kepada di langit. Bila kita sebut di langit ataupun fis sama apa yang kita faham? Adakah kita faham di langit, di dalam langit ataupun kita faham di langit itu di bawah langit ataupun di langit di atas langit. Yang mana satu? A, B, C. Okey. Ha? Di dalam langit, dalam bahasa kita Bila kita sebut <coughs> di mana, kita kata di di kereta eh, Kita tak sebut di dalam, kita sebut di kereta Fisial Jadi kita nak faham apa Ataupun orang yang kita cakap dengan dia Itu dia faham apa Adakah dia faham di kereta maksudnya di bawah kereta So dia pun tunduk orang dia masuk Ataupun dia faham di kereta maksudnya di atas Di atas kereta, setelah bumbung kereta tu Ataupun bila dia sebut, bila kita sebut pada dia di kereta, dia faham di dalam kereta. Lalu dia minta mana kuncinya, okay, minta kunci untuk buka. Kita faham yang mana satu? Biasalah kalau dalam bahasa kita, Hah? dalam, dalam. Eh? <coughs> okay, kalau kita perhatikan ayat ni, kenapa tidak diterjemahkan kepada dalam? Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit? Jawapannya kerana Perkataan fi Kena lihat ini dari sebuah bahasa Arabnya Perkataan fi um, Difahami dalam bahasa Arab sebagai Al-Zharfiah Al-Zharfiah ialah Boleh kita katakan tempat Tapi tidak Tidak menjurus kepada dalam Bawah ataupun atas Di, semata-mata di okay. Baik Assama pula diterjemahkan kepada apa kat sini pada langit kan okay, di langit. Kita kena perhatikan Langit, bila kita sebutkan langit Dalam bahasa kita kita faham apa? Kita faham langit yang kita nampak kan Langit tu okay. Dan kita tahu langit ni ada berapa? Ada tujuh uh, Petala langit ataupun tujuh lapisan langit okay. Jadi kalau disebutkan Di langit, yang, yang mana satu? Langit yang mana satu? Yang atas sekali Kenapa kita sebut yang atas sekali? Nawa. Last kali, Last kali. Kenapa tak yang first sekali <coughs> uh, Kerana itu yang tertinggi sekali okay. Dan bila kita menceritakan tentang Allah SWT Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit okay. Kalau kita nak kata Allah yang di langit Maksudnya di langit yang dunia Di langit yang paling dekat Tak pernah sabar kan makna Allah SWT, Wa bila kita cakap begitu maksudnya Allah akan berada di dalam makhluknya. Kalau kita sebutkan pula di langit fis sama'il di langit yang kedua pun tak bernasabah juga pasal dia masih lagi berada dalam makhluknya. Okey. Jadi kita pun mengatakan dia Allah SWT berada di langit iaitu di atas langit yang ketujuh. Okey. Pertama sekali dari sudut logiknya <coughs> Um, kerana Allah Subhanahuwataala dialah yang telah menciptakan assamawat dia lah yang telah menciptakan langit-langit yang tujuh ini jadi tidak mustahil pula dia berada dalam langit-langit tersebut. Yang pertama. Yang kedua, dari sudut hadis yang sahih berkenaan Bukhari dan lain-lain berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun dah faham Setiap kali datangnya Isra' dan Mi'raj akan adanya ceramah-ceramah, penerangan-perenungan tentang Isra' Nabi Iaitu pengembaraan Nabi SAW pada waktu malam Daripada kota Mekah ke kota Baitul Maqdis Kemudian Mi'raj Nabi SAW Iaitu pengembaraan Nabi SAW Daripada Baitul Maqdis ke langit yang ketujuh Bertemu dengan Allah SWT Lalu Allah SWT Fardukan ke atas Nabi kita Muhammad SAW Uh, satu-satunya fardu uh, satu-satunya kewajipan yang diwajibkan di di apa di angkasa tidak diwajibkan semasa nabi berada di atas muka bumi. So kita faham daripada hadis yang tersebut bahawa Allah Subhanahuwataala berada di atas langit yang ke 7. Okay? di tempat yang tiada makhluk lagi dah, habis makhluk. Iaitu di atas arasy. Arasy ialah, ialah makhluk yang terakhir. Okay, so lepas itu Allah SWT kita tak boleh nak bayangkan. Kerana bukan itu di luar daripada pemikiran kita ataupun daripada uh, kemampuan akal kita. Tapi kita faham daripada ayat ini dan ayat-ayat yang lain bahawa Allah SWT berada di langit. Okay. Bila-bila kita sebut berada di langit orang tak faham Ustaz takkan berada di langit tu dalam langit kan So kita menggunakanlah satu logik yang kedua Ataupun yang kedua logik kan Yang pertama kita gunakan hadith isra' dan mi'raj ini yang sahih semua orang terima Bahawa Allah SWT berada di atas langit yang ketujuh okay, Bahkan di atas arash yang merupakan makhluk yang terakhir Ini adalah satu perkara yang penting ke tak penting penting macam mana kepentingan dalam akidah ni dia banyak kan dia berbilang-bilang uh, ada yang penting merupakan amat penting ada ada yang penting merupakan penting okey tidaklah berapa penting sangat betul tak contohnya kan adakah Rasulullah SAW telah melihat tuhannya semasa Isra dan Miraj tidak tengok dia dah nabi pernah pernah melihat ataupun tidak Okey ada ada dua pendapat kat sini di kalangan para sahabat. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW telah melihat Tuhannya. Ada yang mengatakan tidak Nabi SAW tidak pernah melihat Tuhannya. Okey. So macam mana? Itu masalah akidah ke masalah biasa? Penglihatan Allah melihat tentang Allah kan? So akidahlah. Tetapi adakah itu perkara yang penting? Di mana kalau tersilap kat situ kita keluar daripada Islam? Tak kan? Ya, tidak. Tapi dalam masalah ni Adakah satu perkara yang penting Di mana kalau kita tersilap Boleh menyebabkan kita ni Dihukum keluar daripada Islam Macam mana? Apa agaknya tuan-tuan nak pilih Dan perempuan sekali Nak pilih mana-mana? Menurut satu hadis, Saya ulang sikit dia ni Mungkin dah sebut macam kali ni uh, Menurut satu hadis yang sahih Dalam dalam Bukhari dan lain-lain kita dah berhati, Apabila datangnya seorang Abu Bley dibawa seorang wanita perempuan yang telah ditampar oleh tuannya, lalu tuannya ingin uh, dosanya di, di, dihapuskan. Sebabnya, so, Rasulullah SAW panggil wanita tersebut ataupun bukan wanita lah perempuan tersebut, anak um, hamba tersebut, dan bertanya, Aina Allah, di mana Allah? Itu soalannya. Okay, lalu uh, wanita um, perempuan tersebut mengatakan fisma. Kita okay, dalam satu riwayat menunjukkan di langit. Okay. Kemudian soalan yang kedua Man ana Siapa saya? Saya ni siapa yang kamu bercakap dengan dia ni siapa? Anah Rasulullah Kamu adalah Rasul Allah. Okey Daripada situ Nabi SAW mengatakan A'tiqha fa'innaha mu'minah Bebaskanlah dia kerana dia adalah orang yang beriman Okey, kalau kamu benar-benar nak nak tak tembus kembali semula dosa kamu yang kamu tempeling dia tu bebaskanlah dia merdekakan dia kerana dia ni orang yang beriman okey <coughs> macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu yang hamba tersebut adalah hamba yang beriman macam ni dia tahu dengan dua soalan soalannya kan soalan yang pertama Allah di mana soalan yang kedua saya ni siapa so jawapan yang dikehendaki dah dijawab Allah di langit dan jawapan yang kedua Uh, kamu ialah Rasul Allah yang di langit tersebut okay. So berdasarkan hadis tersebut kita dapat mengetahui <coughs> Aina Allah Dimanakah Allah adalah merupakan satu perkara yang penting Termasuk dalam masalah tauhid Kalau kita tahu Allah berada di langit Kita tahu bahawa Allah berada di atas tujuh petala langit Kita tahu Allah berada di atas arasnya sehingga sananya Kita pastilah akan tahu yang Allah mencipta semua benda ni Okay, dengan, dan dengan itu pastilah kita ini akan okay, uh, ter, apa, Terpanggil untuk Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Okay Ayya sifabikumul arda fa'idha hiya tamur. Jangan berasa aman daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di langit Di atas uh, tujuh petala langit Di atas arasnya bahawa dia akan Menjungkir balikkan <tuh> Menjungkir balikkan ni maksudnya apa? Maksudnya oh, Menenggelamkan ya eh? siapa bumi, maksudnya yang saya faham kat sini lah elaswu maksudnya ialah um, bumi yang yang jorosnya eh? tu yang saya faham kat sini. Allahumma ala. Sebabnya apa dia Kaitan ia dan dengan itu bumi itu akan bergoncang. Sebabnya ialah kerana kufur mereka, kerana kekufuran mereka. Soalannya kat sini. Soalan dikat sini Adakah itu satu perkara yang akan dilakukan oleh Allah SWT Pernah tak Allah buat perkara ni Pernah Jawapan dia pernah pada beberapa kaum yang mengingkari. Tetapi ada tak kaum-kaum yang Ataupun orang-orang yang tidak beriman dengan Allah SWT Yang mana Allah SWT tidak Membuat perkara tersebut Tidak buat perkara ni Iaitu tidak Apa ni Apa kita nak masuk Sebut kata lain ni menjungkir balikkan bumi bersama kamu. Dia okay. tak tak balikkan bumi tu ke tak, tak tutup bumi ke atas manusia-manusia yang ingkar ini. Ada tak orang yang begitu kufur yang Allah biarkan sahaja Ada tak? Ada kan? Okey. Soalan ni kenapa? Cuba perhatikan surah Fatir ayatnya ke-45. Fatir 45, walau ya'khidhullahun-nasa bima kasabum ma taraka 'ala zahriha min dabbatin walakin yu'khiruhum ila ajalin musamma fa idza ajaluhum fa inna allaha kana bi ibadihi basira surah fatir ayat yang ke 45 muka surat berapa tu yok 703 tengok surat 703 Ayat ke Ayat yang ke-45 ah. Ayat terakhir sekali. Walau ya'khidhullahu an-nasa bima kasabuu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, nescaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka Sampai waktu yang tertentu Maka apabila datang ajal ajal mereka Maka sesungguhnya Allah adalah maha melihat keadaan hamba-hambanya okay? Jadi nak nak ceritakan kat sini apa? Allah SWT boleh buat dua-dua sekali Mengikut kehendak Allah, mengikut hikmat Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah buat yang pertama iaitu Allah membalikkan bumi ke atas manusia yang mungkar Ataupun yang, yang mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan yang Allah berkuasa melakukan perkara tersebut Dan amaran kepada orang-orang lain Supaya jangan buat seperti yang mereka buat Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya membiarkan okay, Tanpa ada hukuman yang datang terus ini menunjukkan yang Allah subhanahu wa ta'ala Ingin satu, memberikan masa Untuk mereka bertaubat Satu Yang kedua ialah Allah subhanahu wa ta'ala Ingin menjadikan mereka ujian kepada orang Islam Dan orang Islam ujian kepada mereka okay. Kalau semua setiap orang yang kafir tu tak ada Mati, mati, mati Apa jadi pada orang Islam? Tidak ada peluang untuk nak berdakwah kan. Jadi bila ada orang kafir, kita diberikan satu ujian iaitu kita mesti menyampaikan Islam okay. Dan juga yang ketiga kita boleh nyatakan juga uh, Merupakan satu bentuk istidraj Istidraj ialah uh, Allah SWT membiarkan hamba-hambanya Yang melakukan dosa Yang kufur dan yang berterusan melakukan dosa Dosa besar ataupun kecil Khususnya pada dosa besar sebenarnya Membiarkan mereka Membiarkan dan membiarkan Dan memberikan mereka nikmat Ini semua adalah ujian So kita kena ingat kalau seseorang tu diberikan Dia, dia dahlah kafir Menentang Islam, tiba-tiba nikmat dia makin banyak okay? uh, Dia punya <coughs> Harta dia bertambah-tambah Makin dia ingkar makin tambah harta dia Kita yang makin apa? Yang makin buat taat ni Makin banyak ke datang ke masjid, makin kurang harta kita Adakah kalau tersebut akan Mengganggu bugat iman kita okay. Pakcik saya dia pergi uh, Memancing Okay, dia dia balinglah apa dia baling hmm, apa dia bagi benda tu ah ha? apa dia ajoran ha, apa tak tahu <laughs> kan dia balinglah tali tu mula ni punya kerja ya Allah bagilah ikan tak nak naik ikan yang seorang yang sebelah tu kata datuk bagikan keluai kan okey <laughs> dia kata dia panggil dia, dia kata Sailan. boleh tak dia tak bagi ustaz lah, kan dia kata Lan macam mana dia tu minta datuk datuk tu bagi ikan kita nak minta Allah Maha Taala bagi <laughs> kan kan dia, dia tahu lah benda itu syirik Tapi dia saja kata macam Bagaimana dia boleh dapat? kan? Berta, jawapan kita senang lah Jawapan dia itu ujian lah Nak ujian Satu ujian Satu ujian juga Ujian Kita ni nak adakah Semata-mata beberapa ekor ikan Yang kita Dia pancing kan dia Pancing maksudnya Dia guna tali tu lah Dia tak guna Apa dia panggil uh, tu? Jala dia tak guna jala So sekor-sekor kan keluar lah okay? Jadi masalahnya adakah Kerana beberapa ekor ikan tu Kita sanggup menggandaikan Tauhid itu persoalan dia sebenarnya okay? Dan terdapat dalam satu hadis yang sahih uh, Seorang tu masuk Neraka kerana seekor si lalat Mungkin tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar kan okay? ada, ada Ringkasan hadis tersebut ialah ada seorang tu Yang tahan orang di jalan raya Ataupun di, di tempat laluan Yang mengatakan uh, Berikan korban Kepada patung ni ataupun kepada Perhala uh, tu so, yang tak diberikan korban akan dibunuh Okay, so, seorang datang Dia datang, dikorbankan. korbankan Seorang tu datang, dia tak jumpa apa-apa Tak ada, tak ada benda Mereka dia kata, korban, apa pun dapat korban So, dia dia dapat tangkap seekor lalat Lalu, dia pun korbankan sikit pun. Maksudnya, kalau kita korbankan lalat Untuk perhala ni, tak berusaha kot, agaknya kan? So, dia pun korbankan Dan dengan itu, dia masuk neraka okay, Kerana dia telah melakukan Satu bentuk syirik Dijitu syirik yang besar So, kena ingat, jangan apa <coughs> Ataupun uh, kita kena ingat yang Kalau seseorang itu dia kafir dan bertambah kufur okay, Dan semakin tambah kufurnya, semakin bertambah nikmatnya Di dunia ini, kena ingat itu adalah satu bentuk istidraj Kemungkinan pertama Kemungkinan, kemungkinan yang kedua ialah Allah nak bagi dia masa untuk bertawabat okay. So, pertama sekali istidraj menunjukkan yang Kalau Allah ambil dia nanti, Allah akan berikan satu azab yang begitu besar, dia tak boleh lari dan yang kedua kemungkinan yang kedua tu maknanya satu satu cara untuk dia bertaubat itulah tugas kita Kita nampak orang kafir ni makin tu kita cuba dakwah cuba dakwah dan teruskan Okay. Okay, kemudian ayat yang ke-100 ayat yang ke-17 am amin tu man fis sama'i ayursila atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit Bahawa dia akan mengirimkan mengirimkan badai yang berbatu Angin yang berbatu Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku okay. Ini juga merupakan satu amaran kepada orang-orang yang kufur terhadap Allah SWT Orang-orang okay. yang mengingkari Allah SWT Yang mereka boleh diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan angin yang Berbatu Kita kalau hujan yang batu pun kita dah sakit, kan? Macam mana kalau angin Yang mengandungi batu, betul-betul batu okay? <coughs> Dalam surah Al-Isra' ayat yang ke-68 Kita boleh perhatikan satu ayat yang mirip dengan Ayat ini Surah Al Isra ayat yang ke-68 lagi. Afaa min tum ay okay, yafsifa bim jam bal bari atau yursil عليكم حاصبا ثم لا تجدو لكم وكيلاء. Surah Al Isra ayat yang kita nampol lagi. apa Empat. Empat. Ikan empat. <coughs> Maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Tuhan yang menjungkir balikkan sebahagian daratan bersama kamu Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagi kamu okay. Tambahannya di dalam surah Al-Isra ialah Kalau berlaku perkara tersebut tidak ada orang pun yang dapat memberikan pelindungan Tidak ada orang pun yang dapat memberikan pelindungan Ok dan kita dapati Dua ayat ni Menjelaskan kepada kita Bahawa kita tidak sepatutnya Merasa um, Tidak sepatutnya wujud dalam hati Orang yang beriman Perasaan apa? Perasaan aman tadi Maksudnya walaupun dia orang yang beriman Dia tak boleh rasa yang Dia confirm akan masuk syurga Itu perasaan yang sepatutnya Tidak ada, tidak ada pada orang yang beriman kalau tak ada benda ni pada orang yang beriman Apa yang, yang boleh ada? Kan? Kalau tak ada benda ni pada Dalam Islam Adakah bermaksud Islam tu kurang daripada agama Kristian Yang membenarkan, yang, yang mewujudkan perkara ni kan Dalam Kristian, ustaz-ustaz mereka Ataupun padri-padri mereka mengatakan Kalau kita kalau pergi pada dia dan Kita confess ataupun kita Mengaku dosa-dosa kita buat kan Apa jadi? Oh, dia clear kan? Dia boleh hiriskan Mungkin lama sikit nak hiriskan tu tu pada antivirus dia lah kan Kalau okay. antivirus dia kuat sekejap je, habis cukup Tapi kalau lambat dia akan tanya agaknya Tak tahu akan tanya macam-macam ke kan? okay. Kemudian dia akan kata, okey kamu dah free dah Daripada sebalang dosa Kenapa ustaz-ustaz kita tak boleh buat demikian Dan kenapa mereka boleh buat demikian Sedangkan kedua-duanya daripada Allah SWT Masuk saya Agama Kristian tu kan Dibawa oleh Isa AS Nabi Allah kan dan agama Islam dibawa oleh Muhammad bin Abdullah Nabi Allah juga. Tapi kenapa yang dia kata boleh ni kita tak boleh? Kenapa? Kerana jawapan dia melingkaskan masa. Jawapannya kerana <coughs> dalam agama Kristian, kerana tersebut adalah satu bidah satu kita boleh sebut ada bidah dalam agama Kristian. Ada. Kerana tersebut adalah satu benda yang direka oleh paderi-paderi tersebut, bukannya benda yang asalnya ada dalam agama Kristian. Dan kalau orang tahu benda ni, dia tidak akan terpengaruh dengan agama Kristian. Tapi malangnya ramai, mungkin ataupun ada sebahagian kalangan orang Islam yang tak tahu benda ni, dia mungkin merasakan agama Islam ni agak susah sikit. Kerana apa? Kerana dia tak ada, tak ada tak ada confirmation, tak ada tak ada kepastian yang dia akan terselamat daripada neraka. Kristian masuk sekejap hari Ahad dia deraihan, kumpul orang banyak-banyak kemudian pergi Ahad tu dosa tu akan dia hapuskan. For sure kan dapat. Tapi Islam tak tahu. Okay? So yang pertama kita mengatakan agama Kristian adalah uh, Adalah satu agama yang telah diselewengkan Telah diselewengkan Agama Islam masih tetap lagi Kalau begitu, kenapa apakah hikmatnya Agama Islam Tidak Menjelaskan Seseorang itu telah bebas Daripada neraka okay, secara, secara khusus kan Eh kamu ni bebas daripada neraka Kenapa tidak wujud ke tersebut Kecuali sikit Kecuali <coughs> sikit naba sebaya tidak riak apa maksud supaya tidak riak kalau kita perhatikan ada tak orang yang diberikan di, di kan uh, yang dia akan masuk syurga ada tak di kalangan siapa sahabat, sahabat. lain daripada sahabat ada tak ada kita ada saya tanya betul semua tu maksudnya ada tu kan <laughs> okey <coughs> pernah tak terdengar hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada Umar bin Al Khattab dia kata maksud hadis tersebut akan datang kepada kamu seorang daripada Yaman. Okey bernama Uwais Al-Qarni. Al-Qarni Al ataupun Al-Qarni. Kalau kamu jumpa dia, okey Nabi SAW ceritakan yang dia tu ada penyakit sopak sikit. Kemudian dia dah dah dah Dari kawar kan kecuali ada satu bahagian dekat dekat eh uh, badannya sikit tu je tinggal. Kemudian adalah cerita-cerita lain tentang Uwais tu yang Nabi ceritakan kepada Omar Kemudian Nabi kata kepada Umar r.a, sekiranya kamu jumpa dia, minta lah dia supaya minta ampun untuk kamu. Minta Allah ampunkan kamu. Minta minta siapa kuis tu yang bukan merupakan sahabat, merupakan tabi'in, maknanya generasi yang kedua. Okay? So nak menunjukkan kalau Nabi suruh minta demikian, takkanlah dia mesti for sure dia masuk syurga kan? Ok kita kat ayat disebut pun berlaku dan dan Umar pun minta dan sebagainya sampai habis. Kita tak nak bincang itu tapi kita nak ceritakan ada bukan tak ada? Um, Allah SWT melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan beberapa orang yang secara pasti akan masuk syurga. Tapi yang lain-lain ni macam mana? Khususnya kita, zaman zaman kita ni. Kan ada tak yang dipastikan masuk syurga? Ada tak? Jawapannya tak ada. Memang tak ada. Carilah mana hadis pun walaupun palsu tak jumpa. Okay kalau tak jumpa kenapa? Apa tujuan dia? Tujuannya antara lain ialah untuk nak mewujudkan satu individu, satu jiwa yang sentiasa melakukan ibadat. Okey, ibadat kat sini maksudnya ialah sentiasa melakukan tazkiyah, penyucian jiwa. Maksudnya sekarang cuma bayangkan ya. Eh. Saya tidaklah saya banyak dosa. Kemudian nak pergi jumpa ustaz Yang lebih senior daripada saya kan Minta ustaz tolong ampunkan dosa saya Ataupun tolong iris, kan Dia kata tak ada Itu bukan di tangan saya Jadi saya kena buat apa? Ha, kita kena buat apa? Kita kena minta ampun sendiri dengan Daripada Allah SWT Bila kita minta ampun daripada Allah SWT Adakah kita akan menerima apa-apa jawapan Yang kita boleh dengar lah Tak ada kan? Okay. Kalau tak ada apa akan jadi pada kita? Haa? Kita akan sentiasa meminta ampun okay, kata Satu dosa besar Satu dosa, dosa besar yang telah Pernah kita buat satu masa dulu kan So kalau kita nak minta ampun Kita minta sekali eh, Tak tak rasa macam mungkin terima mungkin tak terima okay? So kita pun minta dua kali Mungkin juga terima mungkin juga tak terima Sebab so, apa akan berlaku pada kita Mewujudkan satu perasaan yang, yang berterusan Dalam jiwa kita yang kita ni Pernah buat satu dosa Dan kita bukan satu sahaja kan kalau satu tu mungkin senang lah sikit tapi kita buat dosa banyak tiada so bila dosa kita banyak apa kita kena buat Allah wujudkan apa dalam syariat Islam ni uh, minta pengampunan terus kepada Allah tidak melalui apa-apa perantaraan terus minta daripada Allah minta dengan cara yang betul dengan benar-benar ikhlas sebabnya terdapat dalam satu hadis yang akan kita bacakan nanti tujuh orang yang akan berada di bawah naungan Allah sabatun yuzilluhum Allah yawma la dhilla illa dhillu antaranya ialah seorang lelaki apa ni wa Allah khalian fa fadat aynahu seorang lelaki seorang individu yang mengingati Allah Subhanahu wa taala secara berseorangan lalu air matanya mengalir lalu dia menangis Okay, so bila dia kepada Allah Sama ada nak jumpa Allah Ataupun nakkan pengampunan Dan diminta minta tu sungguh-sungguh menyebabkan dia menangis Kalau orang tu Cuba ayatkan Dia sekali minta dekat uh, Satu ustaz dan ustaz tu bagi kat dia Adakah dia akan minta lagi Dosa dia dah diampunkan Adakah dia akan Ustaz dosa yang hari tu Minta padam lagi Kata dah padam hari tu Nak padam apa lagi Okay. So, pertama sekali ialah akan akan menjadikan uh, jiwa orang Islam ni Jiwa yang sentiasa meminta pengampunan daripada Allah SWT okay, Dan itu satu benda yang penting kerana kita dalam sehari-hari banyak membuat dosa Dan bila banyak membuat dosa, kita memerlukan taubat yang banyak okay, Itu yang pertama Yang kedua ialah <coughs> Perkara tersebut dicariatkan oleh Allah demikian iaitu bertaubat daripada setiap dosa terus direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa supaya kita ni sentiasa berwaspada tidak melakukan dosa yang seterusnya bila bertaubat tu maksudnya saya dah dah menyesal so tidak munasabah kalau saya menyesal tiba-tiba saya buat lagi kan saya menyesal saya buat lagi munasabah tak tidak munasabah <tuh> itu bukan penyesalan itu boleh dikatakan sebagai ada unsur-unsur uh, Seolah-olah mempermainkan Allah Subhanahu SWT Tapi kalau berlaku memang kena minta Kena minta ampun semula Berbeza dengan orang Kristian Kita dah wajib Mereka bila dah, dah minta um, Apa dia panggil tu uh, Pengampunan daripada bateri-bateri mereka Bila dah dihampuskan dosa apa Dia rasa apa Dia rasa relief kan so, Dia dah rasa kosong kal bila biasa benda yang kosong tu dia adalah satu vacuum kan mesti dia nak tambah semula apa sahaja buat. Betul tak? Kalau air dia dah kosong, kalau air dia dah penuh, ada kasikan tuang lagi kan? Takkan sabahlah kan? Tapi kalau dia, dia, dia, dia kosong saya akan tuang, saya akan tuang. Okey? Kalau pokok kita kosong kita akan tambah. Tapi kalau dia dah penuh nak tambah lagi? Tak, kita akan simpan untuk kalau dah kosong semula nanti. Okey, so dosa pun manusia begitu juga. Kalau dosa dia dah, dah dia rasa dosa dia dah tak ada, dia akan buat lagi dosa banyak. Oke, okay, menyebabkan satu benda negatif yang akan berlaku iaitu dia akan dia tidak akan uh, berwaspada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Okey, seterusnya. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakayfa kaana nakir. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, maka alangkah hebatnya kemurkaanku <tuh> Ini menunjukkan kepada uh, Kekuasaan Allah SWT Untuk mendatangkan azab Kepada orang-orang kafir semasa Yang masih hidup Dan juga kepada orang-orang Islam Yang mengingkari Allah SWT melebihi. Sama seperti pengingkaran orang kafir Walaupun mereka dia Islam Ataupun melebihi kemungkaran Yang dilakukan oleh orang kafir Bahawa Allah SWT telah mengazab <coughs> Telah mengazab umat-umat umat Sebelum daripada umat kita Yang telah mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala Awalam yarau ila tair Fawqahum saffatin Wayaqbid Awalam Awalam yarau ila tairi fawqahum Saffatin Wayaqbid Macam mana nak baca dia? Wayaqbid Boleh? Boleh baca macam itu? okay dot ni saya teringat tadi saya cuba nak dengar juga dapat sikit-sikit qaf ni kena qalqalah dia kena ada getaran wayaq okay kemudian dot itu bot tidak boleh ada getaran kalau kita getarkan sebagaimana kita telah goncangkan qaf tu qaf kita goncang sikit wayaq kan betul tak tapi kalau kita baca dot sama juga wayaq bid kan dot ada dot situ salah bacaan kita so kita baca macam ni ya wayaq bid bid terus tu mm. boleh dengar kan yaqad ada q qa, ada qalqalnya dot tidak ada qalqalah terus kita, kita lepas dot tu stop dan masukkan n atau masukkan nun terus wa yaqbid kan okay. awalam yaraahu ilal tayri okay. faqahum sa faati wa yaqbid wa yaqbid bid bid jangan ada bid dot dot tu kat tempat lain Okay, <coughs> maksud ayat ini ialah dan apakah kamu tidak melihat ataupun tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatukkan sayapnya di atas mereka? Ma'umsi kuhuna illar rohman. Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha pemurah Inna hubi kulli basir. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu. Okay, so ini pun satu Um, pelawaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita semua okay. Khususnya kepada orang-orang yang sering mengingkari Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Sama ada dari sudut kufur dengan Allah Ataupun dari sudut uh, Termasuk juga orang Islam yang banyak buat maksiat ini. Tidakkah mereka melihat kepada Al-Tayr iaitu kepada burung yang di langit Apa yang burung itu buat? Burung itu membuka, mengembangkan sayapnya Dan menutupnya semula Okay. Dan dengan itu Rahman. <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala Dia sebut apa? Menahannya di udara Dengan itu mereka tidak turun Ataupun burung-burung itu tidak jatuh ke bawah Innamu bikulli syai'in basir Sungguhnya Allah maha melihat segala sesuatu Pertama sekali dalam ayat ini Kita kena uh, sentiasa memperhatikan Keadaan sekeliling kita Alam yang berada di sekeliling kita ini, Kita kena perhatikan dan ambil Nekibar ambil pengajaran. Setiap benda yang kita, kita lihat, ambil pengajaran. Okey. Makhluk-makhluk yang Allah cipta. Kenapa Allah cipta demikian? Ambil pengajaran. Kalau kita tak buat demikian, kita akan dapati satu masa nanti dan sekarang ni pun dah ada dah agaknya, kan. Orang yang bila dia masuk Islam ataupun bila dia dia apa meneruskan keislamannya daripada dirinya, okey. Bila dia Menjadi orang Islam Dia merasakan Islam tu satu agama yang mungkin Tidak ada kaitan dengan dunia Faham tak? Maksudnya apa? Maksudnya bila sebut Islam je, dia akan bayangkan Salat, dia akan bayangkan Zakat Dia akan bayangkan apa lagi? Haji okay. Dia tidak terbayang kebersihan Dia tidak terbayang Keindahan Keindahan alam ni kan okay. Tidak terbayang pula apa dia Haa... Um, apa lagi? Ketepatan masa, masa. Okey? betul juga tak? <laughs> ketepatan masa Okey? Kenapa dia tak bayangkan ini kan? Kenapa? Sila fahamlah lah. Ini semua adalah salah faham Sepatutnya bila seseorang tu menjadi orang Islam Dia kena perhatikan setiap benda yang ada tu Apa fungsi-fungsi dia? Masuk je satu tempat dia kena Bukanlah pergi Tengok betul-betul tak kan Tapi se tengok sepintas lalu dia dah tahu dah Orang tanya dia Mas, uh, Masjid Al-Muhajirin Surah Al-Muhajirin Bentuknya macam mana? Ha? Masya Allah, Alhamdulillah kan Ada berapa account e dalam surah al Jangan jangan tengok, jangan tengok, tengok. Ada berapa account e dalam surah Al-Muhajirin Jangan tengah angkat kepala ha, Cuba cakap, siapa boleh cakap? Ha, ada berapa? Saya tengok lah, saya tak apa lah okay? Ada Ada berapa? Berapa lama dah tentara dah berapa dah solat kat sini? Ada berapa ekon kat sini? Kita tak kira lah. Memanglah benda tu tak ada kaitan sangat. Karena setengah ulama kata apa? Memang tak ada kaitan benda-benda tu dengan kita. Tapi tapi kita kita sebagai orang Islam kan. Yang saya faham kat sini ialah sebagaimana yang Nabi SAW Alaihi kan, sesungguhnya Nabi tanya inna minasyjari syajaron kal mukmin. Ada satu pokok ni dia sama macam orang Islam. Okay La yatahadu wa Dia punya apa ni? Dia punya uh, um, daun dia tidak akan tidak akan jatuh. Okey dan setiap uh, uh, Anggotanya boleh digunakan. Ada satu pokok. Pokok apa ni? Pokok rumah kita datang wala kan sekarang? Tapi masa tu para sahabat semua duk picit pokok apa dia yang mengatakan pokok tu pokok siwaklah pokok ni pokok macam-macam. Ibnu Omar yang yang kecil masa tu dia dia mengatakan dia tahu sebenarnya dia tapi dia, dia tak nak cakap. Seganlah kan ada orang tu, tua veteran semua ramai lagi. Jadi dia tak cakap apa-apa. Jadi Nabi pun akhirnya mengatakan pokok kurma. Okey. So bila nak balik tu Ibnu Omar mengatakan kepada Omar ayahnya, ya wahai ayahku, saya tahu sebenarnya pokok kurma daripada awal lagi Nabi cakap saya tahu dah. Okay, ayah ni marah kat dia Omar mengatakan Kalau kamu cakap pada rasulullah okay, lebih aku suka daripada apa sahaja nikmat yang aku boleh dapat kat dunia ni okay, nak menunjukkan kalau kamu cakap menunjukkan kamu adalah seorang yang menggunakan apa pemikiran dan itulah yang di diingini oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey so kita ni sebagai orang Islam kita kena ingat jalan keluar masuk kita tengok-tengok perhatikan kan bila kita nak ke ke tempat kerja kita perhatikan mana-mana tempatnya ada lubang tu kan sebab kita tak asyik tak masuk 5 10 kali pergi ke tempat kerja 10 kali lah kita langgar lubang tu. Munasabah tak? Ah? tu marah pula kenapa kereta ni kereta Proton ni kenapa asyik rosak dia ada dia kan? Okey, bukan masalah kita. Lepastu masalah kita yang bawa tak betul. Contohnya. Al-mu'minu la yuldag min juhri al-marratain. Nabi SAW mengatakan bagaimana sepatutnya akal orang Islam tu? Al-Mu'min, orang yang beriman Tidak sepatutnya disengat Daripada lubang yang sama Sebanyak dua kali Sekali enough, one is enough Sekali cukup Okey? Nampak tak? Ceritanya apa? Cerita oh, Seorang kafir Yang ditangkap oleh Rasulullah SAW Tawanan, <tawa>, dia kata saya Bebaskan saya dan saya tidak akan ganggu Islam Tiba-tiba peperangan yang kedua dia ada Jadi Nabi Dia kata Tolonglah, bebaskan saya dan saya tidak akan Ganggu Islam Nabi mengatakan Orang yang beriman tidak akan disengat Daripada lubang yang sama dua kali Nabi tak bebaskan dia Jadi okay? so, kita kena ingat Kalau benda-benda begini -benda Kita kena ingat sentiasa <tuh> Bila orang tu terbang Perhatikan bagaimana dia terbang okay? Dan bukan saja perhatikan Kita pun merhatikan Dan mengembalikan perkara tersebut kepada Tuhan yang mencipta Jangan jadi pula macam Orang-orang kafir yang yang Memerhatikan Dokumentari dokumentari mereka banyak tentang uh, burung kan ataupun banyak juga tentang binatang tapi akhirnya mereka mengatakan mother nature mother nature kan alam semula jadi ini adalah satu kebinasaan yang dibuat oleh mother nature kan alam ke mother nature ni terjemahan dalam alam semula jadi kan semula jadi ini semula jadi semula jadinya mereka akan tunggu masa untuk berhijrah daripada tempat yang sejuk kepada tempat yang panas So, dia dia pun buat kajian kan buat kajian lama buat, buat buat apa dia dokumentari kita pun tengok parti betul juga eh, hebatnya mereka ni kan burung, burung ni dia ada satu apa ah uh, uh, sense kan uh, apa benda six sense ya? uh, ah indera yang ke enam yang dia boleh tahu ini masa yang sesuai untuk pergi so dia akan pergi tidak dikaitkan langsung dengan Allah Subhanahuwataala kita setiap kali lihat gambar tu kita kena kaitkan dengan Allah. Lihat kehebatan. Contohnya kita melihat, me memerhatikan kehebatan kereta-kereta yang ada sekarang ni. Okey. Naik kereta tu macam naik motor bang. Motor tu pun tak macam tu kan okay. ni kereta tu bang dia ada apa? Air apa? Eh apa? poket kan? Kereta tak ada poket. Kan? Ha. Insya-Allah kan. So, yang so, jadi macam tu? Kita memerhatikan kehebatan kereta dan dengan itu kita dapat mengetahui kehebatan Orang yang mencipta kereta tersebut Jangan stop kereta tu Jangan kita berkata orang ni manusia adalah hebat tak Kita memerhatikan juga bagaimana Hebatnya Tuhan yang menciptakan Manusia tersebut Dengan tu Allah kita akan jadi orang yang Apa? Sentiasa memikirkan Allah subhanahu wa ta'ala Anta'budallah Ka'annaka tarah Kamu Mengabdikan Menyembah Allah Seolah-olah kamu melihat Allah semua benda yang kita lihat kita kaitkan dengan Allah. Seolah-olah kita melihat Allah. Boleh Kita tengok api kita kata panas api ni kan. Itu aja. Ada tak benda lain kita fikirkan berkaitan dengan Allah? Kita fikirkan neraka. Tengok air sejuk kita dapat minum sejuknya air ni kan. Apa apa apa lagi kita boleh kaitkan dengan Allah. Satu nikmat Allah. Ini nikmat dunia. Kalau nikmat dunia begitu nikmat, bagaimana agaknya nikmat di di syurga, di neraka? oke nah sebenarnya so, kita kena sentiasa buat kalau kita tak buat nanti yang akan buat benda ni ialah Tok Sami kan bacalah pemana buku Tok Sami kan Sami budalah kan dia ada satu uh, saya tak tahu apa uh, konsep ke, tapi dia punya huraian uh, uh, dia ialah seperti yang saya huraikan tadi lebih kurang bila kita berjalan perhatikan setiap benda yang yang berlaku di depan kita Sami cakap demikian tak ada ke mana tu Islam. Benda tu ada. Cuma kita tak tekan menyebabkan orang lain yang tekan. Okay. Wal asri ada kan dalam dalam Al-Quran. Tapi kita tak tekan menyebabkan orang British yang tekan. Orang British agaknya lah kan. Agak selasa tau lah. Tapi orang kafir biasanya kalau dia kata pukul 8, pukul 8 dia akan datang. Kita pukul 8 biasanya pukul apa? 8.30. Itu standard kita kan. Pukul 8, 8.30 lah tu maksudnya. So sebab tu kalau nak letak, pukul 8 letak 7.30. Okay. Okay. Ha. Okay. Kadang-kadang dekat pejabat pun uh, uh, Kerangi dia kata, kita nak macam orang ketiga ni ustaz Nak letak kau apa? Saya kata, letak dua setengah Kan? Dah macam tu dah jadinya Dua setengah, maksudnya ketiga orang datang lah Letak ketiga, dia akan jadi tiga setengah Kalau letak, tiga setengah dia jadi keempat Nasib baik kan keempat Ada setengah orang, letak Tiga setengah, esoknya baru datang Ada juga macam tu kan? Okay. So yang pentingnya Awalamiyaraw Menunjukkan agama Islam adalah agama pemerhatian Setiap benda kita buat kita kena tahu apa sebab dia okay. Dan setiap benda yang kita buat kita kena tahu apa dia punya um, faedahnya kepada kita okay. Seterusnya kita kita sambungkan sedikit insyaAllah A'udhu billahi minash syaitanir rajim amman hadzal ladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ أَمَّنْ هَذَا فِي عُتُوٍّ وَنُفُوٍّ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 قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً يَنسِي أَسْجُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَمَّنْ رَبُّكُمْ يَنسِي اللَّهُ الذُّنُوبَ لَهُ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir Rahman, inil kafiruna illa fi ghurur." Atau siapakah dia yang menjadi tentera bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pengurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Ini pula merupakan satu Teguran daripada Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap orang-orang musyrikin Yang menyembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengharapkan pertolongan daripada sembahan-sembahan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengengkari perbuatan mereka Dan memberitahu bahawa apa yang mereka harapkan daripada sembahan-sembahan itu Tidak akan berlaku Yang memberikan pertolongan ialah Allah subhanahu wa ta'ala Semata-mata Akan tetapi orang kafir itu berada di dalam Keadaan Gurur Iaitu keadaan yang tertipu okay. <coughs> Ada beberapa perkara yang boleh kita ambil daripada ayat ini Pertama sekali ialah Dalam pengharapan Ketakutan Kita kena ber, kena sentiasa berhati-hati Al-khawf wal-raja Ataupun uh, apa dia panggilah? Rahaban warahaba. Rahab warahaba. Rahab warahaba. Biasanya kita dengar tergib dengan terhib. Agaknya lah kalau biasa dengar. Tergib tu ialah satu pengharapan. Tergib ialah satu um, ketakutan. Dalam dua perkara ni kita kena ingat. Banyak orang silap kat sini. <tientes> tak kena tak? Nak masuk hutan. Banyak lagi hutan-hutan kat kasa-kasa ni pun kan? Nak masuk hutan, kita akan minta tolong daripada... Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ada orang minta tolong daripada Makhluk Tak minta, minta tolong daripada minta tak? Ada lagi yang buat kat sini tak ada, kan? Tapi ada lah kan kat sini tu masuk kat Malaysia lah Kat Malaysia tu ada lagi sebenarnya Bila masuk hutan akan minta datuk-datuk yang ada kat hutan Kita tak tahu pula ada datuk kat hutan kan Datuk biasa kat, kat bandar lah kan So bila masuk minta datuk cucu tumpang lalu Macam mana? Macam tak? Okay Bila nak pergi ke Uh, hutan lagi mana laut laut minta dekat siapa eh datuk juga ah huh? ada tak tahu lah dekat tak mana tak tahu lah kan? tapi yang pentingnya minta juga dekat makhluk dekat dekat hutan pun kalau nakkan buah minta kepada nabi siapa tau <laughs> nabi yusuf ke nabi nabi yunus Kan kalau nak nak nak pokok kena dengan pokok minta dekat Nabi-Nabi Pokok Nabi ni jaga pokok ni Ataupun jaga pokok Nabi ni pula jaga lautan Benda ni ada kita gelak lah Kita senyum lah kan Orang Arab mengatakan Musibah yang paling besar ialah Musibah yang menjadikan kita tergelak okay, Kalau musibah tu kita dengar kita nangis Tak besar mana lagi musibah tu Tapi kalau kita dengar musibah tu Menyebabkan kita tergelak Menunjukkan satu benda yang Musibah yang menjadi benda yang bahan yang lucu Tapi orang duk buat juga okay. So, kena ingat benda ni <coughs> Yang akan membantu kita Ialah Allah SWT Itulah hakikatnya Akan tetapi orang-orang kafir tertipu Inil kafiruna illa fi hurur Mereka hanyalah dalam keadaan tertipu Dua kata tersebut, saya bilang mulai semula Satu ketakutan, yang kedua ialah Pengharapan Orang kafir kat sini dia harapkan apa? Dia harapkan bantuan daripada berhala dia Patung itu diharapkan bantuan Itu Bantuan maksudnya Kalau dia ada dia ada kesusahan Dia akan pergi kepada perahala Patung tersebut Patung tu pun dia buat Kalau dia tak buat pun dia beli daripada orang yang buat Orang yang reka patung tu kan Macam orang reka meja ni Orang pun mereka satu patung yang besar Lalu patung itu diletakkan Minta daripada patung yang kita buat Menang sabar tak masuk akal tak Dalam satu hadis, Amr bin Jamuh Tak silap saya seorang sahabat Ataupun yang lain lah dia mempunyai satu patung dekat rumah dia Anak-anak dia semua dah masuk Islam Anak-anak dia fikir macam mana nak ajak ayah ni masuk Islam okay. So, fikir punya fikir mereka mengatakan macam inilah Kita buatlah sesuatu, kita letak kat patung Maknanya kotoran kan kita letak kat patung okay. Tapi bila ayah kita cakap, kita buat tak tahu Tak, tak, tak, tak tahu pula siapa yang letak okay. Beberapa hari di, mereka buat demikian eh uh, sah uh, sahabat tersebut masa tu dekat kafe lah kan uh, lelaki tersebut okay, bila setiap hari dia akan minta bantuan daripada patung tersebut tiba-tiba dah mula anak dia masuk Islam anak dia mula letak kotoran sikit dekat patung tu dia bisingkan dan dia marah siapa yang buat ni kalau dia tahu memang dia nak hempaslah kan tapi dia tak tahu orang semua youker support buat buat -bu buat apa buat buat juga terkejut macam macam ayah dia juga kan so beberapa hari macam tu tak juga masuk Islam ayah dia ni so akhirnya dekat fikim sini lah kita angkatlah patung ni diletak kat satu tempat. Kat luar memang tempat kotoran. Sampah sangat kita letak kat situ. Okay? So dia, mereka pun angkat dan letakkan di sana. Jadi dia ni pagi bangun tengok tak ada. Tiba-tiba Tuhan dah hilang. Tu so, dia pun cari-cari cari nampak cari, cari. Tuhannya, dia, dia pun fikir, "Si petang hari aku dok basuh kau kan. Petang hari aku nak basuh kau. Kalau kau betul-betul Tuhan, kau tidak akan diperlakukan begini." Lalu dia pun tinggalkan patung tersebut. Okey, dan alhamdulillah masuk masuk Islam. Jadi so, kita kena perhatikan pertama sekali mengharap daripada benda yang tidak boleh diharapkan tidak berguna itu kaedah dan kaedah saya buat sendirilah okey maknanya memang gitu yang kita ambil kat sini kan aman hadzal ladzi huwa jundul adakah um, apa ayat ni adakah atau siapa kat dia yang menjadi tentera bagimu kita dok harap dia membantu kita tiba-tiba dia tak bantu kita Okay. Dan perkara tu kita boleh gunakan dalam banyak perkara Dalam dunia kita pun kita boleh gunakan Itu beberapa perkara yang saya dapat perhatikan daripada agama Islam ni Kadang-kadang kaedah tu berkaitan dengan agama Tapi boleh digunakan untuk dunia okay. Contohnya satu masa dulu saya pernah uh, sebutkan apa? Bila disebut la ilaha illallah ada satu kaedah, satu konsep lah Konsepnya ialah kena tapis kemudian ambil yang jernih kan memang laju pun sebutlah apa ada benda ni kan okay. tapi islam sebelum tu lagi dah kita sebut dah satu benda kita nak buat satu benda yang berkualiti tapis dulu kemudian kita yang dah, di, yang dah ditapis tu padanya yang yang yang dah telah diasingkan di, di tu yang bersih tu barulah kita buat nak buat kuih kita kena beli apa tepung tepung tu perlu tak nak ditapiskan perlu walaupun tepung tu dah ditapis mungkin masa buka-buka dia -buka ada, ada masalah sikit ada kotoran kita kena tapis kalau nak masak Okay. Biasanya kalau nak buat keluri kan dia akan, Saya pernah tengok lah kan Dalam satu bekas yang besar letakkan berasur dan tarik sikit-sikit Supaya kalau ada batu boleh keluarkan Kan? Tentang tak? Okay. Boleh tak di masak dengan batu batunya, Batu tu sikit je, kecil je Tapi kalau batu yang sedikit Dalam seratus tu adalah sepuluh batu Dalam seratus orang makan Adalah sepuluh biji batu kecil Yang akan kena pada sepuluh orang Apa jadi dengan restoran tersebut? Atau batu akan dengan catering tersebut Lama-lama orang tak, tak tak beli kat dia kan okay. Jadi dia kena tapiskan Itu masalah dunia Yang sebenarnya ada dalam La ilaha illallah La ilaha tapis semua dulu Illallah terima satu saja. Setelah dia lakukan penapisan Terimalah Allah sahaja Dekat sini apa kaedah dia Benda yang tak boleh diharap, jangan kita harap Kadang-kadang kita perhatikan okay. Sikit nak sentuh Tentang cinta lah okay. Kau isteri saya kat Kedah sekarang ni Tak sekarang 2-3 hari ni tak tahu tak boleh hidup Kan hantam ke isteri Allah, Allah Nak cari lain tak ada masa hari ni <laughs> Tak boleh tidur siapa yang kita nak cerita kat sini Apa tadi? Cinta, berkenaan cinta Kadang-kadang orang tu, kita perhatikan anak-anak kita kan Dia punya lah cinta pada seorang Sedangkan seorang tu tidak boleh diharap Apa jadi benda dia? Jadi anggar lah kan? Kita tengok kita kesian Tapi kita kata dia ni tak gunakan akal dia Akal yang Allah berikan kepada dia Dia tak gunakan Mirip-mirip dengan orang Orang musyrik ni Yang tidak menggunakan akal yang Allah berikan kepada dia Tentang tak? Tidak nak kata anak dia berkafir tak. Tapi dia seduk penggunaan akal Macam orang kafir Sepatutnya orang Islam dia kena Akal dia kena hebat lagi daripada itu. Kalau dia tengok okay, dia ni Tidak tidak apa? Saya tak boleh harap dia saya cinta dia, tapi dia tak cinta saya Boleh tak nak harapkan dia? Tak Dia akan mempermainkan kita, betul tak? So, lebih baik cari orang lain yang kita taklah berapa cinta sangat dengan orang tu Tapi orang tu mencintai kita dan kita boleh menggantung harapanlah dengan orang tersebut Betul tak? Kepada anak-anak yang tak kahwin lagi tu, dia ambil apa petua ni Orang yang tua ni tak payah lah kot Membunyik okay. lagi ke? So kena ingat, benda-benda gitu. Kadang satu contoh lain, kadang dia nak nak satu kerja. Dia nak minta satu kerja, bila dia datang jumpa dengan bos mantuk masuk interview, dia amat-amat mengharapkan kerja daripada syarikat tersebut. Dia amat mengharapkan belajar daripada universiti tersebut. Kakak-kakak -kak dia abang-abang dia semua di universiti tersebut. Tapi sekarang dah berubah. Dulu tak ramai orang ramai. kan, cara-cara tak apa. Sekarang dah ramai. Tak boleh hanya contohlah kanak-kanaknya, tak boleh hanya minta daripada syarikat itu saja. Tidak boleh hanya minta daripada universiti itu saja. Kalau minta pun lupakan, kena cari yang lain. Okey? Ada orang yang mungkin nak ke satu universiti, dia bila dia minta benda tu dia terlampau menaruh harapan, menyebabkan kalau universiti itu tak terima, calon bukan dia seorang sahaja, ramai lagi. Dan mungkin ada ramai lagi calon yang lebih hebat. Kalau universiti tak terima apa jadi pada dia? Ha? Putus asa. Kalau putus asa apa jadi pada dia? sebablah dia dah tak nak lupa dah. Jadi sedangkan dalam dalam konteks ni universiti bukan main ramai. Universiti bukan sebuah. Okey, kumbang bukan apa? seekor kan. Okey dan dan bunga bukan apa? sekuntum. Banyak lagi lain kan. Dan terkehad harapan yang tercatat tinggalkan dan pergilah kepada yang lebih yang lain yang mungkin lebih sesuai untuk kita. Sebab tu dalam kes ni kita perhatikan bagaimana istikharah memberi, uh, memberi kesan kepada kehidupan kita Agama Islam secara umum kan? Dia memberi kesan untuk difikirkan sebenarnya Satu untuk diamalkan Yang kedua untuk difikirkan Dalam istikharah kita baca apa? Hati kita memang nak jatuh dah Dah boleh angkat dah hati kita ni okay. Jatuh jatuhlah kat dia tu Cuma dia tu hati dia jatuh pada orang lain ha, Itu masalahnya kan? Jadi kita nak buat apa? Istikharah dengan istikharah kalau yakin dengan istikharah kita akan dapat mengatasi perkara tersebut Allahumma in kana hadzal amra khairul li wa maashi wa aqibati amri ya Allah sekiranya urusan ini baik untukku dalam duniaku, dalam akhiratku faqdirhu li takdirkanlah perkara tersebut untuk aku wa in kana wa yassirhu li mudahkanlah untuk aku tsumma barik li jika benda kita minta satu mudahkan Jadikan Yang kedua Mudahkan Yang ketiga Berkatkan Okey Kalau tak baik pula macam mana? Kalau tak baik Cuba perhatikan doa no tu Fasrif wa'anni Jauhkan dia daripada aku Jauhkan orang yang hati dia tidak pada aku ini dia Jauhkan daripada aku Okey Wasrif ni'anbu Hati aku ni pun jauhkan daripada dia Kalau jauhkan hati dia sahaja Hati aku dah ikut dia lagi Habis lagi tu kan Okey Haa uh, waqdir waqdirni li alkhairu haitsu dan berikanlah dan takdirkanlah jadikanlah kebaikan untukku di mana sahaja lepas ni barilah bunga yang mana-mana pun tak kisah saya akan terima okey kemudian thumma barikli fi dan berikanlah keberkatan masalahnya lah keberkatan bukannya masalah. sebab tu kita akan nampak banyak saya perhatikan dalam kehidupan ni banyak orang ya dia kahwin atas dasar cinta kan tapi tak lama ah tak banyak tak kahwin cinta bukan main lagi kan dia kata Ibu, awak tak sama, awak kahwin bukan atas dasar cinta kan saya duduk fikir betul jugalah saya ni kahwin tak atas dasar cinta tapi Alhamdulillah lah kan, betul urusan lah. yang dia tu, jodoh kahwin atas dasar, dasar cinta tu beberapa tahun dia break cinta apa? haa cinta apa? itu masalah dia, cinta sebelum masa cinta, itu masalah dia ok, Man, apa kaedah harap mengatakan begini ya, kaedah harap mengatakan aa uh, Okey, man eh uh, man talabal amra qabla awanihi. Begitulah siapa yang minta sesuatu benda sebelum masa dia, uqiba bihirmani. Akan diberikan uh, balasan ataupun hukuman tidak dapat perkara tersebut. Dia tak ada ilmu dia dah nak mengajar, tak boleh. Okey ataupun dia bukan masa untuk bercinta, dia dah bercinta dah. Tak boleh. Okey, sebelum kahwin bukan masa bercinta, tapi lepas kahwin itulah masa untuk bercinta okey. Habis masalah cinta, habis masa habis. Saya rasa kita boleh berhenti kat sini dulu Ada satu soalan kat sini yang berbunyi, apa? Hai, Kenapa sampai kat saya ni? Abu Fatimah, lampu kereta tak tutup Siapa Abu Fatimah? Tolong tutup kereta kan? okay. Okay, Saya rasa kita boleh berhenti kat sini dulu InsyaAllah kita akan sambungkan pada uh, Kelas yang akan datang Kalau ada beberapa soalan dalam 5 minit Mungkin boleh kita bincangkan selebih dahulu ada apa-apa masalah? -apa oh, ya. Bila Yes. Tak betul. Okay. Ya betulnya apa? Karena nak Okay. Ah, okay eekan dilewihkan daripada diri dunia itu sendiri. Sudah itu sudah ni. Hmm. Allahu taala. Betul uh, tak? agama yang dibawa oleh Nabi Isa ialah agama Islam. Okey. Um agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ialah agama Islam. Okey. Okey. Semua. Yeah. Sabar <laughs> okay. Dan juga agama yang dibawa oleh Nabi semua para rasul Dan semua Nabi adalah agama Islam Tapi masalahnya kat sini ialah Bila disebutkan Pengikut Nabi Isa alaihissalam Mereka disebutkan sebagai Dikenali sebagai Nasara okay. Mereka dikenali sebagai ahli kitab Dan juga sebagai Nasara Dan bila disebutkan Pengikut Nabi Isa alaihissalam Mereka disebutkan sebagai Yahud, Yahudi dia okay, berasakan beberapa ayat. contohnya inna nasara kami adalah nasara. Kemudian okay, bermaksud -mem pembantu-pembantu uh, uh, Isa alaihi Inna hudna ilai kami telah kembali kepada kamu. Lalu di sebagai Yahudi. Okey so agama mereka dikenali dinamakan sebagai agama Yahudi. Okey sebagai agama uh, Kristian ataupun Nasrani. Ya okay, tapi itu dari sudut namanya begitu kaumlah kaum dan <tuh>. macam macamlah ajaran kaum dan juga ajarannya kalau Nabi Isa bukan kaum jadi daripada innal nasara kami adalah golongan uh, nasara Membantu inna uh, uh, man ansari ilallah qalu nahnu ansarullah kami adalah pembantu-pembantu Allah daripada situ dia, dia keluar kataan nasara ataupun nasrani dan akhirnya agama yang dibawa oleh mereka dikenali sebagai Nasraniyah memang betul apa yang disebutkan tadi bahawa uh, Nasraniyah sekarang ni Merujuk kepada agama yang dibawa oleh orang Kristian yang telah diselewengkan. Okay. Dan yang sebenarnya yang mereka bawa ialah agama Islam. Saya tidak, tidak mengingkali perkara tersebut lah. Memang betul apa yang dia sebutkan tu. Tapi kita sebut perkara tersebut mengikut apa yang apa, di, dikenali ataupun digunakan oleh para ulama' kita. Okay. Allah ma'ala. Ya kalau tak ada apa-apa kita tutup dengan bacaan tasbih al-kafar subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu